і його гнилого сім'я, який, здавалося, Соломія чула уже в цим кабінеті з портретами Сталіна і Кагановича на стіні. «Порятуйте!» «Я згодна на все», – сказала Соломія, прямо в його масні, трохи вже посоловілі очі. Він встав, зиркнув майже лагідно, ковтнув її поглядом, посмакував, і Соломія б заприсяглася, що облизався. Хоч і не видно було. «Ох, Соломіє, Соломіє, передова наша, – ланкова, – сказав голова майже ніжно. Для вас я спробую зробити неможливе. Навіть захистити підозрюваних у важкому злочині проти держави і соціалістичної власності». Є тільки одне але!» Мовив і значливо виставив пальцем. Соломія завмерла. Щось опустилося всередині, як уже бувало з нею важкі хвилини. «А яка ця?» Я згодна видихнула. «От і добренько», – сказав Михайло Прохорович. «Але стосується тільки одного». Спочатку ти, соломочко, згодна на все, а вже потім я спробую зробити щось для твого брата. То як? Як хочете, сказала Соломія. І де хочете? От ти добренько, він потер руки. Хочу. Сьогодні прийдеш сама до мене додому і робитимеш, що я захочу. Сподобається? Могтимеш і на ніч остатися, згодна? Соломія кивнула, стисла зуби. Цього чоловіка вона ненавиділа люто, як нікого ще в світі, але ж саме він спас її доньку. Її любу марусечку, і зараз може спасти її рідного і варченого двоюрідного брата. Колись у війну. Вона згідна була віддати тіло німцеві в обмін на життя Руфини. Німець її пошкодував і збирався відпустити. Розуміла, цей чоловік не німець свій, не відпустить, скористається нею до кінця. Нехай. Після того чоловіків у неї все одно не буде. Жодного. Зате буде вільним Василько. Матимуть тата, син і донечка». Соломія вернулася додому у півночі. На подвір'ї взяла відро і невеликі залізні ночви. Потім до ковбані принесла дров і розклала вогнище. Сірники поклала до кишені заздалегідь. Вернулася до двору і колорукомийника намацала шматок мила. Коли нагрівалася вода, налила вночви. Найперше взялася полоскати рота, та ледве почала, як пригадала все, і її вирвала. Потім ще раз, і все ж вона виполоскала рота з милом. Потім, роздягнувшись, хоч і стояла ще весняна холодрига, помила все тіло. Гріла воду ще три рази. Не плакала бо сльози десь пропали, думала, що жити й би не варто. Але ж неї була донечка, Маруся, Марічка, Марусиночка, кохана мавпуничка. Та якби таке трапилося з Віркою, скажімо, хто зна, чи не посміялося б і тільки хто зна, хто зна. Хапаючи дрижаки, Соломія побігла до хати. Крізь сонне, мамине, а де ти була? Всі очі видивилася, пірнула в ліжку. Поруч спало їй маленьке диво. Цьомкнула в лобик. Мала смішно поморщилася крізь сон тіла. Її сплюндроване тіло слотканило. Соломія майже одразу кудись провалилася, а прокинулася посеред соняшного весняного ранку. Життя тривало. Під боком ще посопувала Маруська, коли ж ні прокидається дівчисько глиб очиням і знову затилнила і сопу-сопу, наче спить. Значить, шкодує маму. Не хоче, щоб вставала. А ні надто маленька ще. Та все одно тепла хвиля огортає Соломію. Моя ти малюська, шепче Соломія, і думає, що страшний сон минув. Минув, а за вікном воно, яке сонце, і маленьке сонечко під боком у неї. Через місяць Судили Василька і Семенка. Дали їм, правда, не по десятці і п'ятірці, а п'ять і три роки. Та відсидять лише рік і вийдуть по знаменитій Беріївській амністії. Той рік буде чиннай найклоппітнішим за всі прожиті Соломії досі роки. Зустрівши її після суду, Басюта скаже, «Я зробив усе, що міг». І Соломій відчує, він таки каже правду. Новосілля самій варці доведеться відкласти. Соломія помагатиме. Варці доглядати маленьку Оленку. Втиратиме носи своїй найкоханішій Марусинці, що з величезним трудом вимовлятиме перші слова і не посиді шкіднику Тарасику. Ходитиме в лавку, сіятиме, полотиме і копатиме буряки, жатиме жито, сіятиме і збиратиме ненависний коксагис, який голова наказував обережно рвати руками без ніякого копання. З ти приходитимуть листи від брата, писатиме, що все нормально, Незважаючи на його каліцтво, направили на шахту кріпильником, бо дізналися, що вже колись був шахтарем. Семена повезли ще далі на північ, у якийсь Мєдногорськ. Соломія намагатиметься хоч якось послабити податкову удавку, яка стискала дедалі дуще. Платити треба було за все – живність, сам хлів – за кожне дерево в садку, Кожен кущик ягід. Люди підпільно годували качок і курей, Щоб продати і отримати Хоч якусь копійчину для сплати податку. Бо ж на трудодні платили мізер, Та й то тільки житом. Тих, хто не платив, саджали. Ті осені в Загорянах під сокиру пішли цілі садки. Вирішила й Соломія. Тепер уже не ланкова, Бо ж брат у тюрмі. Виробити, якщо не весь, То половину саду. Лишить за дві яблуні вишню, Аби були малим яблучка та вишеньки, Ще кущ малини за хатою а решта. І так у борг до вірченого свекра залізла, Марійці б червички якісь купити навесну, Бо ж ніжки, слава Богу, ростуть. Ні, не платитиме такого великого податку, Як торік, хай він вигорить ясним вогнем. Взяла в свої сокиру, пішла в садок. Шкода, звісно, рубати. І цю яблоньку, чи зовсім молоду, І он ту сливку, що сама садила, І цю грушку та замахнулася, вдарила сокирою раз у друге. Дерево, зрештою, повалилося, але перед тим, як здалося Соломії, застогнало. мої заплакало, воно краплі сльози течуть корою. Простіте, рідненькі, прошептала Соломія. Згадала, як батько лякав у зимку старі дерева, Котрі не родили, погрожував, що зрубає, а вона не лякає. Не замахується, а справді рубає, життя вкорочує. А що робити? Вдарила раз, другий пояблені, коли чує, хтось гукає. Гля, а з вулиці підходить дядько Іван, колишній сільрадівський голова. «Тепер бригадир. Доброго дня. Чого вам, Соломія? На роботу треку іти? «Яка там робота, коли таке горе?» – каже бригадир. «Таке ото горе! Горе? Яке горе? Хтось умер? Хтось. Я тобі дам хтось», – гнівно каже бригадир. «Ти що, не чула? Товариш Сталін, наш великий руководитель і вось умер». Радіві передали Тойво трактур, як це там Ну, де плакати тре, об'явили Я ж не знала Знічено відказала Соломія Вона не знала А було знати Товариш Сталін умер А вона взялася садок рубати вредительством займатися, понімаєш Що, на Сибір захотіла? Це у Воркуту За братиком своїм Дядьку Іване, господи, якби знала! Сокира Соломійне руки, як була на ногу бух, зойкнула. Добре хоч обухом, а не гостряком, а то б чобіт наскрізь. Точно ж, отправлять на Сибір. Соломії стає лосно, а як же Марусенька? Тим часом бригадир пальцем киває. Йди насюди! як Соломія підходить, неслухняними, ваченими ногами дотину, бригадир каже тихо так, нахилившись до неї. На рубаєш, дурна? Може, тепер щось зміниться? Може, і податки теї одмінять? Розділ одинадцятий. Ноги вимиті в Дніпрі.